«А що таке?» Відступаю я про всяк випадок. «Може, потягло чоловічим кремом для гоління? Ти бачиш, який в неї нюх?» «Ти не образишся?» «Яка ж вона делікатна, як цей, як його імпортний рекламний відбілювач, який делікатно очистить вашу найтонкішу білизну?» «Ні, що ти, ми ж подруги, нагадую я їй про нашу близькість». У тебе дуже волохаті руки, нарешті каже Міра. Ну що ж, Ріку? Вперед, бреши. Ти ж так це любиш. Справа в тому, починає я свої побрехенькі пальці за спиною хрестом, що я раніше зовсім нічого не знала про те, що якщо виголоти волосся, то воно починає сильніше рости і стає густішим. Ну і одного разу я вирішила собі поголити руки. Тобто зробити їх такими гладенькими, як ноги після операції. Розумієш? Міра шепоче, що розуміє. Я ж не знала, що цього краще не робити. Потім мені сказали, що це велика помилка. Але було вже пізно. На руках виросло ось таке волохате волосся. «Не голити ж постійно руки». Бо якщо голити, то воно буде колоситися ще рясніше. Знаєш, як я через це страждаю? Міра відразу почала вибачатися за те, що вона акцентувала на моїх волохатих руках свою увагу. «Та нічого, ми ж подруги», – тішає я Міру. Який класний девіз «Та нічого, ми подруги». Це можна виправдовувати будь-які ганебні вчинки, образливі слова та інше неподобство. От уже ці жінки. Вже глибока ніч, родого все немає. Ти бачиш, який вразливий. Подумаєш, висипали йому на голову попіл. Знав би він, скільки чого висипали на мене. Теж мені цяця. -ця. Міра запропонувала випити ще по чашці кави. Кава на мене не діє. Від неї в мене не буває безсоння в тебе. Я теж кажу, що в мене не буває безсоння від кави. Міра прикушує губу. Так, з кожним днем ми час від часу помічаємо, що в нас є щось спільне. У нас багато спільного. Це приємно. А ще в Рудого є одна ідея – фікс. Міра прибирає зі столу. Ми вирішили готуватися до сну і не чекати Рудого. Яка? Ця новенька полуничка щодо її брата змусила мене прибрати позу мисливського собаки. Він непокоїться через те, що міг потрапити на плівку до когось випадкового, наприклад, на плівку туриста, вони ж блукають містом і все фотографують. І відповідно можуть сфотографувати Рудого. А тоді покажуть свої фотокартки ще комусь із поганою енергетикою. І цей хтось помітить Рудого і щось не те зробить. От Рудий запалює вогні. Отже ж, запальний хлопчак, це ж треба до такого дійти у своїй параної. Боже, як мені кортить щось строгнути, використовуючи ці його побоювання, аж руки сверблять. Ернесте, чи чуєш гастерегане? Це ж наша людина. Егей, Рудий, цілком наша людина. Мені стало страшенно весело. Фотографія 9х12 з наївною подписью на пам'ять. Ірина Алєгрова – така собі білявка. Коли я вовтузився в ліжку, намагаючись заснути і прокручував цей день, а він же був такий чудовий цей день, мене також навідала ідея. Ідея Фікс. І я написав родому записку, таку собі невеличку записочку, яка б мала трохи його підбадьорити. Адже у нього сьогодні був важкий день, та й взагалі.